Не чула, що він крикнув услід. слід. Не знала, куди мені подітися у цьому гвалті. Адже у моїй кімнаті на ліжку цілувалася якась парочка. Та дівчинка. Пішла туди. І з жахом побачила, що двері відчинено, і там так само купчиться захмелілий народ. Поглянула на годинник півно дванадцятого. Я кинулася до зали. Там у напівтемряві танцювали парочки. Біля вікна стояв той, кого слід би називати батьком. Перед ним вихилялася під музику руда жінка. У темряві не розгляділи її обличчя, але знала напевно – це та сама тітка Зоя. І Я кинулась до нього. «Де Вероніка?» Він поглянув на мене. Так ніби бачив перше. «А, Вірка!» Промимрив з проквола. «Певно ганяє у дворі». Я помітила, що він ледь тримається на ногах. Дивно. Як це все було дивно. Зовсім не схоже на те, що я могла собі уявити. Я кинулася до дверей, швидко збігла вниз, вискочила у чорнильну прохолоду охопленого ніччю подвір'я. Тьмяні відбитки вікон лежали на вологому асфальті. Бузкові кущі у палісаднику розповсюджували свіжий густий аромат по усьому заокругленому просторі дворика, посеред якого самотньо висіла іржава ржава гойдалка. Я з тривогою роззирнулась довкола тиша. Двір виблискував зеленуватим світлом, приглушеним по кутках ніби китайський паперовий ліхтарик. Зробила кілька кроків у бік арки, чудово пам'ятаючи, що за її межі мені не вийде, і заклякла на місці, від побаченого під деревом. На лаві сидів той самий чоловік у темному плащі, а між його розсунутими ногами, повернута спиною до нього і обличчям до мене стояла Ніка, відкинувши голову назад. Її обличчям блукала відсторонена посмішка. Голівка посмикувалася у руках незнайомця. Страх і огіда підступили до горла. Мене ледь не знудило. Чоловік незграбними рухами розчісував довге волосся дівчинки, намагаючись заплести його у косу. Захлинаючись від неприємного відчуття нереальності того, що бачу, я підбігла до цієї парочки. «Ніко!» Обоє здригнулись, му від пострілу. «Ніка!» неприязно зиркнула на мене з-під лоба. «Ніко, що ти тут робиш?» – строго сказала я, намагаючись роздивитися обличчя незнайомця. Довге, сиве волосся, досить охайне, рівною хвилею звисало з-під широких криз старомодного капелюха. Більше нічого не можна було розглядіти. Ніка трохи відступила у мій бік, але дивилася на і винувато, ніби я відірвала її від якогось важливого потаємного процесу. «Хто ви такий?» суворо запитала я, беручи дівчинку за руку. «Це мій друг!» виключно сказала Ніка. Але я хотіла почути його відповідь і з трепетом чекала на неї. «Вибачте, Нарешті ніякого промовив чоловік. Я не хотів нічого поганого, вона завжди така розпатлана. Я розлютилася. А вам до цього яке діло? Чоловік опустив очі і мочки знизав плечима. З вами я ще розберуся. Загрозливо промовила я і потягла Ніку до під'їзду. Та неохоче поплилась за мною, махнувши чоловікою рукою.